iskolákat és hidakat építetett, megtanulta a kartforgatást és a hadvezetést. Mikor pedig atya örökre lehunyta a szemét, és gonosz hatalmak támadtak a férfikéznél külmarad országra, katonas isakot öltött és megvédte a népét. A lantosok szebbnél szebb dalokban emlékeztek meg bátorságáról és szépségéről.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 Oly bolondok, kik azt hitték, hogy ha karddal nem lehet, hát virággal szerzik meg az országot. Közben a szunyadó vulkádon túl éldegélt egy öreg király és annak két fia. Szerette a nép az idősebbiket csendes bölcsességéért, tudták a trónt jog szerint ő örökli majd.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 Hívjunk hát varázslót, és kérdezzük meg, mi hír a környező országokban. Hol fenyeget sárkány, óriás, vagy más Pokolbéli béli szörnyetek? A szó tett követte. A varázsló vizet öntött egy hatalmas ezüstálba, majd csillogó varázsport belé. Bűv egy egy gyémánpalota látszódott a víztükrében, egy karcsú hajadon ki szomorúan nézett a messzeségbe. Az idősebbi királyfi ámulva nézte a hamvas bőrű karcsú leányt. Na, de a fiatalabbik szeme főként a torony előtt hasonló nagy vörös tűzokádó sárkányon akadt meg. <hör> egy életem, egy halálom, de.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 Bizony döbbenten állt a cipellők, vázák és gyümölcsök ostroba alatt. Na, várj csak. De ki vagy te, és hogy merészeled a sárkányomat zaklatni? Mi? Kiét eme gyávaszörnyeteg, boszorkány? Én a szunnyadó vulkánon túlról jöttem, és sem sárkány, sem gonosz praktika nem állhat útjába annak, hogy megmentsem és nőülvegyem a szépséges királylányt. Te távoz utából, vagy pakorra küldöm fekete lelkedet? A királylány döbbent emberet rá, majd kacagni kezdett. Kacagott a háta mögött a palotából kikukucskáló udvari nép,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 S az özvegyek jaj szava az egeki hatul. – Ja, hát tényleg? – Bölcsön szólsz, fiam! – felelte erre az öreg király. – Tudom, öcsém, bizonyára győzdél, hiszen bátorságot párját ritkítja. Fordult ekkor Deli öcséhez az idősebb királyfi. – Hazám. am. – Dicsőség az, ha egy lány ellen vívsz. – Lakolnia kell! – Miért? – Mert a legszebb álmából fölzavartad? Bántottad a kedvencét? Vagy mert összekeverted egy koszos cseléddel? – Ugyan már, édes öcsém! hát lovakhoz méltó volt ez.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 s fényes kísérettel meglátogatta az öreg királyt. Nagy pompával fogadták, aranytányéról járatták, keresték kedvét, csodálták szépségét. Ő pedig ámulva látta a lovagi tornán, ahogy a legyőzhetetlen kisebbi királyfi páncéján megcsillan a lemenő napfénye.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 Mikor a fiatalabb testvérrel táncolt, szépségük láttán sóhajok szálltak föl a báli nép ajkáról, s Deli táncos a szebbnél szebb bókokat sugdosott a fülébe. Másnap reggel a királylány korán felkelt, mert szokva volt a reggeli törvényhozáshoz. A nemesek még aludtak.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 Mám az idősebb fiúról leperget minden báj. Hallgatagon táncolt, majd öcséhez vezette a lány, s udvariasan elköszönt. Na most mit volt, mit tenni? A királynő egész éjjel a fiatalabb volt, és mikor elfáradt, szívesen beszélgetett volna a másféle törvényekről. De a lovag inkább bókokat csukdosott, és a sárkányverés csinyel-binyel magyarázta. Harmadnapp reggel a királynő újra sétálni ment, és megállt hallgatózni a trónterem ablaka alatt. A kincstárdok a termésről, a hadvezér a határvidékről beszélt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 Hát amikor megpihentek, szívesen beszélgetett volna vele a népről és a hadvezetésről. Na de hát az, az inkább bókokat csúdosott, és az óriás verés csínyát binnyát magyarázta az ásítozó királylánynak. Legyed napon befogatott a királylány a Marasztalta őt az öreg király, marasztalta a kisebbi királyfi is,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 – Katonáimmal lehozom őket! – csapott a kardjára a bátor testvér. – Ugyanbá, amúvá X öcsém mielőtt odaérdél. Az én népem? Nekem kell megmenteni őket. Sárkányommal átrepülök a lecsorgó lába felett. – Döntött a királylány. – az idősebbi királyfi csak legyintett. – Ugyan...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 Márcsátok mindet vízbe, na és a köteleket is, melyekkel átvetjük a sárkány hátán őket. Hú, a királynő örömében csókot nyomott a víznek királyfi arcájára, majd vízbe mártotta aranyszállal a szőtt ruháját, és útnak indult a sárkányjal. A pokol 77 bugyra sem lehetett volna rémisztőbb látvány.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 Birodalma összes óriását és más pokolbéli szörgyét. Azóta is az emberemő krokodyélusok mocsarát járja. Ott mesélte ezt a mesét nekem. Egy nagy tál krokodillábleves mellett.